لا اله الا الله الرحمن الرحيم وان ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله تعالى عنه دابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله عنه نروایت د فرمای سو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ایت پوسکره رسول الله صل الله علیه و آله و سلمنا عن الرجل فبارد یوشدیکه یقاتل شجاتن یا جنګږي د وجه د شجاعت نه شجات خلکو ت خپله بهادیښ ایو قالو حیت او جګږي د وجه د غیرت د نګ ويقاتلوا رياان او جنگيږي د وجد ريا كارینا اي ذا ليك في سبيل الله كم يود دوينا ايو ذا ليك في سبيل الله كم يود دوينا دلا الله ركيده فقال رسول الله صلى الله عليه واله و سلم الرسول الله صلى الله عليه واله و سلم من قاتل سوق جو جنگی کلمت لتكون کلمۃ الله دید پار چی شی دین د الله دین د اسلام هیا العلیات دا اوچته او بلنشی چر دینو چچی فحو فی سبيل الله نو دی بدل لا ر کی سابی وتفقن علیه داد دی حدیث لفظی ترجمه تاسو اوریدا گردیم صحابی تا اشعری وعی نسبت دے اشعر تا یوم شہور قبیل و پیمن کے اوصل کی اشعر مرعب نے مرو مر باځي ويدته اشعار زكاي وي چې مورږي ګولو نږد په بدن وي اختراختل دي د دي ابو موسی شعري رضي الله تعالی عنه د واقعي تفصيل دادې نمدد عبد الله ا ابو موسی کنیا دا, دا والد نوم دې او د والدین نوم او ثویبا دا دې یمنوسی دونکیو او د خاناندان د قبيله اشعر سره تعلق لرلو دیو جن د ته شعري وي ابو موسى شري رزي الله نو اسلام قبول کو اخپل خاندان ته واپس لاړو دا پا قوم کې سردارو اخپل خاندان له دعوت ورکونکو تقریبا 50 کسان مسلمانان شول د مدینه منوره ته د خلکو سر راغه او دغه وخت نبی له السلام د فتح خیبر نه واپس راغلو رضا الله حبیب دئ تم ابو موسی شعری او د جماعت تم داغی نوورکل د دا خیبر نفس د پټول جهادونو کې ده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره شریک شوهی دی ټول غزاګانو کی د شمولیت کړي اودې چې کله هجرت دغه وخت کې اغا اصحاب السفینا جعفر طیار او د حبشی اغا مهاجرین مراغلیو او گرد ا سفینی دو ہجرتو نو یا د مکینا حبشی تا دوین داغین مدینتا ا د ابو موسی رضی اللہ عنہ ادری ہجرتو نشول یود مکی تراغل و ایمان رالو له ہجرت کو کنا بیا حبشی لالو او بیا درب ظلم مدینه منور ترال ذ اللہ حبیب بد درے ریزت کولو او دې صحابي د عمر رضی الله نو د بصری گورنر جوړ کړو او دا دغه خوش نصیبو صحابو نه دي چې د نبی رسول پر زمانه کې د فتوی ورکولو اجازهته دبد الله د حبيب په زمانہ کې سکول فتوی به ورکولې او د خصوصي وصفو د سنت او اتباع تقوا خدمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه بینتحا شرم او حیا او ساده گی او د امه مسلمه خیر خواہی وا قرآن مجید بے ډیر لسنو و دیر خوش آواز آو نبی ریح السلام ددن قرآن آوری دلو دم رخو قرآن وی وی لقدو تیتا مزمارم من مزامیر آل داود وی تال خود داود الاسلام د وازنو ناواز درکلش وی دیم پیغمبر به قران اوریدو او یوزل وی د ما اس ختن مس په مسجد نبوی کې پتی زواس کولو رضا اللہ حبیب زواج متواخراتم هجر و سرا او د خپل کډکو دروازو سره ولاړی ادا قران لستو دل چې پته ولګی د چي بیبیانو زما قران ته وغږ دی وی مالس پثوا ما بنورم قران خو کړه وی د دې صحابینو غند روايات منقول دي 260 احاديث د دې نه منقول دي 14 300 احاديث د دې نه منقول دي نو د دې حدیث تپوس پوس د جناب نبی کریم علیه السلام نکړه د صحیح قول مطابق د په مقام وکرمه کی بیمار شوه او د دې د وفات په وخت کې یوش پیته کال عمره یوش پیته کال عمره د دوی شاداب وېږي کوفه کې له بازي وې جنمکه مکرمه کړي ورته د الله <سؤال> د حبیب نه تپوشو شو چې اوسړه دې د فار جنګيږي چهرا بهادرۍ ثابته یې یا سننګ او غیرت دی یا دې د فار جنګيغي چريا کاری کړي د کدا الله لا رکھے کمی هم دی کی کم یم دی, دی درې واړو یوم نه ده ها د الله لا رکھے باغ سو کی چې هغه پدین یا جنگی چې د الله دا دین بلن شي دې کې دنیت د نیت اخلاص راغې زکه دا حدیث د انیت په باب کې او د اخلاص په باب کې ذکر کو او سڑے بہادر دے ادھے جنگ خوخائی او د بہادر د پاره میدان پکار دے دویمی او سڑی کی د قومیت ننگ دے اپا خپل نصب او پا خپل قبیلی او خپلوان و غیرت کئی دا وطن ننگ دے یا دا قبیلی ننگ یا د عصبییت او د جماعته او د ډله بعضی دی دکهڅوک دقبی د قوم او د وطن په نګ مړ نو دام د الله لاره کې نه دی درې ماکسې چې خلکوبوري چېره دا خوصورت اوچ سړی دی تاله پې غبر وې نهڅوک چې دی د پاره جګږي چې دیین دا الله دی بلن شي. نزداد الله بلا رخی نے اگر پقوم جنگ دل پ وطن جنگ دل تاد جاہلیت جنگونا نو نگورا اس دے وطن د فارہ بجنگ نی بلکہ دے اسلام د فارہ بھئی ادا چر هغه دي چې خلک وایي چې حب الوطن من الايمان او دې احادیث وایي دا دروغ دي دا الله په پیغمبر دا حدیث نه دي چې حب الوطن من الايمان نو دا دروغ دي دا پیغمبر علیه السلام حدیث نه دی دیو جنا مسلمان تا د اسلام د پارا جهاد پکار دے د وطن د پارنا او کدی وای چې زما دا وطن د اسلام دی اپادین یذ د وطن د پاره جنگیګم دا او اسلامی وطن دی نو بیا خبره درسته ده سپوښوي په خبره دی وژن چې آل وطن وطن چې خلق کای د اسلام ذکر پکې نشتا نو دا خبره د اسلام مطابق نه ده د اسلام جنگونه د وطن د قومیت د ډلبازۍ په بنیاد نه دي د اسلام د کفار سره جنگ ده د دین د دین د بلندۍ په خاطر باندې روکد چا تش نیت د وطن له نودا نیت باطل له تا اسلام لا فائد نه ور ابیا هو کې یو کافر دو وطن د فار جنګي مسلمان هم جنګي او تاسو وطن مقصد د اسلام نه ده نو د دې دواړو جنگونو په منس کې سفره کرا نه نو من قاتل لیتكونه کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله و اذا الا لرك دې دې چې په دیو جنګې دو چې دا الله دین اسلام دا دی بلنشی نو دې دا الله لاره کې متفق علیه وانوی بکرثا وانبی بکرثا نفی ابن الحارث السقفی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال واذا الله حبیب فرمایلی اذا الثقل المسلمان کل یوبل <سؤال> سرم لاوشید و مسرمانان بسیفهما پتورو د دی جوادو یوم ترا واسلهراغس یوبلم او دوال د یوبل <سؤال> قتل لو کوشش کای فقالو تلمقطلو ف النار دواړه به په وررکوي قته ما یا رسول الله. خ الله رسولله هذا قااتلو دا خو قاتل بل مسلمانې ووجو ځکه ارتځې فما باللو مقول نو د حال د مقطول دا د ارتې دخوا وجلې كان حریور. ب ش کو دی چې رسې لرولوله قتلې صاح په قلولو د خپل مرګري مسلمانغ رس لرولو دم رس لرولو دواړو نارووا جنګونه کولو او د یو بل قتل پهې ګځې دل نو یو بخ مخامخ کې کېدو متته فونلی دی کې مولد د ساحابوي حال ته وګوري. د د نم دے او کونی دا بوبکرا او د پتوائف کې دے قبیل سقیف سرطا لک لرلو د د د د د والد نم دے کلدہ اے د د د د والد نم او د نیکو میده کلدا نو فی ابن الحارث ابن کلدا دا ابو د د کنیت ته اے بکر اصل کی د سرخه تا وای په کویان او په خوا سرخه ج بوک به ریسته کړه کل چې نبی رسول د طائف د خلاف محاصره وکړه نو دید سرخی د پوڑی په ذریعی بانی اگه سره پر اتنو لو او زانی پیغمبر علیه السلام تر و رسول و مسلمان شو نو دا اللہ حبیب چو گده چی دیگو پا, پا سرخرا کشوان نو دت ابو بکر اوی بس دا دتا دیر خوخ شو د اللہ حبیب زات کو دا زاې دو نه پس هم د دا, دا فخر ګړلو ځان ته بی بیا هم د پیغمبر غلا وي. دی په مدی نهونه وورې پاتې شوي خو بیا د بې تهلاړ دی د فنی نه ډیر لري دا خپل منځ کې چې د مسلمانان او جنگو نو رضا پاکی بلکل شرکت نه لکړي د د عبادت سره ډېر مينوا ډېر عبادت وکولو علماو لیکلي کانه ابو بکر تکثیر العباده حته مع بانتها عبادت وکولو د د عبادت سرا بانتها مینوا د د عبادت سره به انتها بنا وا د اميري معاويه رضي الله تعالى ان هو په دور کې د په بصره کې وفات شوې ده د جنا 132 يوسل دو دیر احاديث منقول دی یوسل دو دیر احاديث 132 احاديث اته احادیث متفقن علیہ دي او امام بخاری ځان ته اوازې پینځته ذکر کړي ا دې روایتونه زیات تر د بچو نه دي نددي صحابي شانداده د حدیث د پیغمبر علیه السلام نه نقل کړي دی دلته وی ګره قاتل او مقتول دواړه بپسکی وی په اور کې بوي او ګره دی کی اول وی والد قتل قتل دور لوی ګناړه دا چې زاد اسباب د دن کې دود اور ندی الله دې مونږ په لپناهرا کې د مسلمان دا دی وی نویولنا الله دې مونږ ټول ثرمر ګ فورذ امت مسلمات نه حق وی نویولنا فاری کذا ار قسمت اعنو مددنه په خپل حفاظت کې وساتي ایو یده په خپل رور په قتلولو حریص ای اونټو پګر زې بلم ګر زې اعلان کړي دو او بل وجل ورته جايز ندي مسلمانانو ته د دواړو ایو بل پسې ګرځي اوس یو د ګناه او د ظلم کوشش کوي بلم کوي نو یو بڑواد دی کی گئی او حدیث کی دلیلو چه عمال پنیتونو دی. دی بل تا اور زکا ملاو شو دم دا رور دا قتلونو نیت کڑیو. اا قاتل خواستی با قاتلو کنا. او گیگ دی که گورا فرق معلوم کئی. یو ته دی او مسلمان د قتل پسی گرزی. یو داسې سی ری په لو پلو تا دخپل زان فازت که خو بلسوک وجنی نا ایو سڑه راغ تا وجنی نو من قتل دون دمیف و شهیدونه زماد چاد قتلولو بالکل رادنشتا خو یو سڑه زماد قتل پس راغ نو چی ماو وجلو چی زیو شو ما اکا شو یا یو سره د خپل بال بچ حفاظت کئ او یو کس راغ د د اخلی او د خپل بچو په حفاظت کې مرشنداب شهید دی یو سره د خپل مال اسباب د خپل باغ پټی حفاظت کئ د د چا قتلول مقصد نه دی د خپل کور او مال او پټیو باغ ته څوکی دار ناشته خو سو قراغ دی وجلو نو کدی وجلو دی شهید دی او کاغیو جلو غور تلاڑو لکه تاس الحدیث کی تیرو یو سړی راغی صحابی ورطی زمان ما لحلی نو دا اللہ حبیب ورطوی ان قتلتو فهو فی النار وان قتلک فعنت شہیدو نا کتاو جلو نور تلاڑو اکتیو جلی نتشہیدی نگو را فرق تگو رئی اہا یو یو سڑه ایسی بیسا اللہ رسول ورته دا چا د وجلو اجازت نکره یوم گرزی بلم گرزی لکه د پختنو دا طول دشمنهی دا دی قبیله ندی دا دی چی یو بل وجنی الله و رسول نوی چی دا وجنا یو راپاسی ظلمن قتلو که نو بل راپاسی دا غچت ناخبر اخپل مدکی آغری بادو خبر نی آه. نو بل راپاسی بیا بل مدکی دې کې هر طرف ته ظلم دے. اب یاد یو بلدنا حق پسی گرزی. دی ابیا دیوبل د نا حقت لو لو پسې نو دې کې کاري او مخک شخو اور دواړو د پاره دی اور دواړو د پاره الله رب العزت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیہی او صحابه